Este CD contém alguns exercícios de visualização criativa e de meditação para ajudar você a conquistar o que deseja para a sua felicidade. Visualização criativa é a técnica de usar a imaginação para criar o que você quer em sua vida. Não há nada de novo ou estranho nela. Você já a pratica a todo instante. Tenha ou não consciência disso, você usa constantemente o poder natural da sua imaginação. Este CD vai lhe ensinar a usar sua imaginação de maneira cada vez mais consciente para criar o que você realmente deseja. Amor, realização, alegria, relações enriquecedoras, trabalho gratificante, saúde, prosperidade... Paz interior, harmonia, tudo o que o seu coração desejar. Ao fazer a visualização criativa, você se conecta à bondade e generosidade da vida e usa a imaginação para criar uma imagem, ideia ou sentimento de algo que deseja. Ao focalizar regularmente essa imagem, ideia ou sentimento, você lhe dá energia positiva para que se torne realidade.